Оповити серпанком далечини постало перед здивованими очима козаків це страшне місто, місто неволі, це юдер плачу і прокльонів усього тодішнього християнського світу. У туманній далечині височили над Голубим морем його сірі башти і зубчасті стіни. Пнулися до неба білі мінарети з золотими півмісяцями, за ними сірі гори, вкриті темною зеленню. На пристанях чорнів ліс щогу, найрізноманітніших кораблів, Катор і Галер, суден італійських, іспанських, голландських, яким вдавалося пробиратися в Голубий басейн Понта Евксінського. Важко було розгледіти щось докладно, бо козацькі чайки зупинилися в морі дуже далеко, щоб їх не помітили з міста. І через це козакам ще таємнішим і казковішим здавалося це незнане місто, що ніби виринуло з моря разом із сірими горами ніби з'явилося з того світу, звідки як із неволі нема вороття на цей світ, туди далеко, на любу країну, в землю християнську. — То це і є кафа проклята, неволя турецька, — мовили козаки, задумливо похитуючи головами. — Вона ж, вона іродова, — відказав Небаба, коперсаючись у згаслій люльці і згадуючи свої сто копанок. Сонце, освітивши вранішнім золотим промінням Кафу і весь південний берег Криму, дивилося в тил козакам і дозволяло їм милуватися чарівною і страшною для них панорамою цього завороженого царства, таємничі межі, якого вони збиралися переступити, може для того, щоб навіки лишитися тут із смертельною раною в грудях, або з кайданами на руках і ногах, без надії знову повернутися на батьківщину, на тихі води, вкрай веселий в мир хрещений. Раптом Небаба, що стояв на чердаку поруч з Сагайдачним та писарем Мазепою, почав пильно до чогось придивлятися. — Ану, пане писарю, — звернувся він до Мазепи, — в тебе очі молоді, дрібне письмо читають, поглянь на туди, що воно там таке мехтить? Де, пане Хавелевоне? запитав Мазепа. — А ондечки чорніє щось на морі. Небаба показав на не щось чорне в морі, лівіше від кафи. Мазепа приставив долоню дашком до очей. — Бачу, бачу. Або татарські рибалки їдуть, або що інше? А не галера? Ні, не галера. Та то, дядьку, каїк татарський, одізвався знизу Олексій Попович, який знову почав нудитися без горілки, хоч недавно і каявся у своїх гріхах, і який вже бачив Крим і зазнав кримської неволі. Справді каїк, я й сам бачу, потвердив Сагайдачний. В чорних задуманих очах його раптом майнула якась думка. Він приклав руку до лоба, ніби щось обмірковував, пригадував або не знав, на що зважитись. Та раптом він випростався і швидко оглянув свою флотилію, що тихо погойдувалася на бірюзовій поверхні моря. «Анути, хлопці, навесла!» — гучно мов він, в долоні. Загальне пожвавлення і здивування було відповіддю на цей покрик. Веслі кинулися до весел, на тих чайках стрипенулись товариство — Панове отамане і усе військове товариство, виразно промовив старий гетьман, стійте ви тут на сторожі, дожидайтесь мене, а я хочу язика добути. Добре, добре, батьку, загомоніли з усіх чайок. Мочі весла, хлопці, гайда, дав наказ гетьман. Доганяйте чорну муху, що там на морі сіла. Пояснив він, показуючи в той бік, де віддалеки чорнів, мабуть, татарський каїк, невеличкий весловий човен. Веслярів мочили весла в море, і чайка полинула птахом. Незабаром чорна цятка почала вирізнятися ясніше, ясніше, вона, певно, пливла до кафи. Ліниво, ледь, ледь помітно поблискували на сонці два весла, і разом з ними так само ліниво похитувалася людська постень. Це справді був каїк, чайка доганяла його». На каїку помітили це, але не прискорили ходу, очевидно, вважаючи, що це плевла до кафи турецька кочерма або фелука, а може інший який-небудь великий морський човен. Та от чайка вже не здоганяє каїк. Хома, вислуючи з усієї сили, розшарівся, розстебнув сорочку до самого пупа і, поглядаючи на каїв, лукаво усміхався під морго веселому Грицькові, з яким встиг уже заприязнитися. — Готто, дурень, — бурчав він з хитрим виразом на обличчі, — ну і злякається, як мене побачить. — Де вже такого не злякатися, — потвердив вусатий карпо колокузні, що сидів біля нього. — Ти такий страшний, що тебе і мати злякалася та дурним народила. Коли чайка була вже поряд з кайком, на ньому для закричали. — Алла, Алла, — зарепетував татарин, впустивши весло і кидаючись по кайку. — Козак, козак!